«Краса, яка, не стримався!» І цієї миті затріщали постріли. Косулі кинулись в росип, але де там? Незабаром усі вони лежали на землі. Одна спробувала підхопитися і, волочачи задні ноги, намагалась бігти, але на відкритому просторі з'явився чоловік і, не кваплячись, дострелив її. «Оце-то так!» – здивувався Олексій. У долину вискочили ще три здоголосували сказати мисливці. «А ти знаєш, – вимовив Олексій, годячи туди-сюди біноклем, – я, здається, їх упізнав. Он той у синьому комбінезоні – це заступник прокурора Городянський, а котрий у камуфляжній формі, номо-номо, та це ж паханчик Алік Гримза, той, що власник двох римків, уточнив вікно. «Так, от тобі поворот сюжету. Звичка влади з криміналітетом». Поміж косуль снували два собаки, і вони в будь-який момент могли кинутись у бік небажаних свідків. «Мотаємо звідси», – потягнув приятеля Усольця, – «поки песики не унюхали. Не дай Боже, друге побої, що виникне». Приятелі швидко попрямували геть через яр, повз Діброву до господарства знайомого лісника, де вони залишили машину. Уже на трасі Віктор Усольця раптом згадав, мені один знайомий розповідав, що… Прямо на ринку біля сміттєзбиральника, ну, пам'ятаєш, за гадюшним туалетом. Алік Гримза пристрелив бомжа. «Не може бути», – засумнівався Олексій. «А звук пострілу?» «Там за парканом будівництво саме забивали палі». «Невже зійшло з рук?» «Сам здогадайся. Оце так діла. Знаєш що?» – криво посміхнувся Олексій. «Давай парі, що я з пістолета завалю його одним пострілом. Я знаю, де живе коханка Аліка Гримзи». Він туди один навідується. Місце дуже зручне. А чи не занадто ти форсуєш події? Адже тільки заспокоїли Гошу Сумського і знову нехай пристрасті вгамуються. Вгамуються. З Гошею Сумським у них вийшло зовсім випадково. У ресторан Карасі, що розташований у 15 кілометрах від міста, у 300 метрах від траси, вони заїхали вже поночі. Власник ресторану, знайомий відставник-підполковник Самен Петрович Овічкін. Замовив їм чотири фірмові шини до опеля. От друзі й навідалися з замовленими шинами. Зупинилися під ялинкою, рушили до будинку і раптом побачили знайоме авто, що належало авторитету Сумському. Приїхав розважитись, кинув у бік шавроле Олексія. Надгорі ні душі. З ресторану лунали хватські пісні. «Стій, назад!» – зупинив друга Віктор. «Вертай назад!» – «Чим річ!» «Іди заводь мотор, я швидко». Здивований, Олексій повернув до майже непомітного підкреслатою ялинкою «Жигуля». Віктор дістав з кишені складний ніж і швидко попрямував до шикарного «Шевроле». Нахилився, потім став навколішки, намацав узкий паз десь під попереднім колесом і з силою черкнув ножем. Тож процедуру повторив для надійності з іншого боку автомобіля. Зовсім недавно він гортав журнал для автомобілістів, де окрасою номера був аналогічний «Шевроле» на одному знімку авто, як на рентгені було красиво обплутано життєво важливими судинами. Дорогою до міста Олексій з нотками острах у голосі запитав. А ну, як нас помітили? А ну, як не помітили? Нервово відбрив Віктор у сонцях. А ну, як взагалі нічого не трапиться? Вона вдома попросив дружину Ганносю зателефонувати хазяїнові Карасів Семенові Овічкіну і сказати, що чоловік Віктор – Другий день лежить із нападом ниркової кольки і завезе шини наприкінці тижня, коли оклигає. Алєві було забезпечено. Наступного дня звістка про загибель кримінального авторитета розповсюдилась дуже швидко. І от тепер, через тиждень після полювання, друзі їхали зовсім іншою трасою, і кожного термосили дуже різні почуття. Віктор Вісольцеву здавалося, що хтось узяв їх наздогнати, і отут наздожине, ну хоча б мисливчики на косуль. А Олексій Корилко тихо закипав праведним гнівом. Його кулаки мимоволі стискались в передчутті потужних акцій покари. Кілометрі за п'ять до міста усольців з досадою повідомив – бензин майже на нулі. Повернули на бензоколонку, швидко заправились, Віктор крутнув ключ запалювання, а машина ні мурмур, -мур, що за чортівня, обурився Віктор, але іскри катма. «Напевно, у вас гавкнулась котушка запалювання», – висловив припущення вартки воді обшарпаного у газика, що заправлявся поряд. «Дохлий номер». Довелося просити того ж незнайомого водилу, щоб він відбуксирував їх додому, в гараж. Той за 20 доларів погодився. Коли тяглися, Віктор кисло констатував. «Дороге вийшло полювання». «А уявляєш, якби це сталося там, біля карасів», – відреагував Олексій. «Уявляю, смертний вирок». Наступного дня Віктор і Олексій відтягли свою четвірку до майстерні гаражного кооперативу. Заодно треба було карбюратор почистити, кільця замінити, клапани відрегулювати. «Зроблю все години за дві», – пообіцяв немолодий майстер-моторист, і одразу взявся до роботи, тож приятелі вирішили, що нема сенсу далеко відлучатись. Вийшли на повітря, перекурили, знову повернулись до й майстерні. Механік уже витяг котушку запалювання і розглядав її. Ви знаєте, ремонту не підлягає, резюмував він. Повний пшик, навіть обгоріла. Ось, дивіться. Тоді відкрий багажник. Там лежать всі необхідні запчастини. Знову вийшли з пропахлого густим автомобільним духом ангару на свіже повітря. звідки до сусіднього приміщення з шиномонтажки під'їжджали легковики. Почав накрапати дощик. «І дощ змиває всі сліди», – мовив Віктор фразу, яка зненацька спала на думку. То була назва колись баченого іноземного детективного кінофільму. З дощем на душі стало якось легше. Повернулися до автомайстерні. майстерні. Олексій Снічев'я потягнув двері з написом «Начальник». З глибини прокуреного кабінету пролунав дружелюбний голос. «Якщо маєте певце, покажіть своє лице». У друзів в машині пиво було і не тільки. Через кілька хвилин Віктор Усольцев і Олексій Карилко сиділи за столом у компанії двох чоловіків явно не роботяг. Великий для балий чолов'яга назвався Василем, а верткий і малогабаритний з пухнастими русявими вусами Федором. Незабаром завдяки пиву полилися задушевні, полилися задушевні балачки. Спочатку обговорювали, на якій автозаправці кращий бензин і які хитрощі існують, щоб обдурити нетямковитих автолюбителів.